Шість і шість. Маестро добирається до лігвища братів-коклюшів десь біля десятої ранку. Стоїть під старими дверима зі стопленим дзвінком, поруч із яким хтось «Гразд, Гразд, він!» надряпав. Тут і зараз. Він дзвонить тричі. За дермантину чути човгаючі кроки. «Хто?» «Я!» «Не гони, біса! Я бувають різними!» «Пароль!» Антиодуд врятує світ. Молодший коклюш, бідака енорезник Олег, обережно прочиняє двері на ланцюжку. Побачивши, хто там, пускає маестро до барлогу. Перед тим, як зачинити, визирає з дверей і перевіряє, чи за маестром не тягнеться якийсь хвіст. У хлопців, здається, триває ніч. Він заходить із коридора до кімнати, і тут же по горлянці шмагає пряний дух Маконхе. Брати сидять у продимленій темряві і слухають чорний гул. Примітка Чорний гул Різновид музики «Дарк Ембієнт» характерний довгими композиціями, що створюють в уяві слухача затемнені пустельні ландшафти. Низьке, протяжне, монотонне завивання, здатне викликати глибоке зміщення у свідомості слухача. Пан Німей, також Німей Озон, Ом Нічийний – це колективний міфологічний образ серед шанувальників Dark Ambient. Буцім людина, яка глибоко проникає у чорний гул, на певний час втрачає дар мови. Також стан чорного гулу описується як ніч і вітер, практично повна відсутність базових психічних орієнтирів, відчуття положення у просторі, меж фізичного тіла, розчинення кордонів суб'єктивної дійсності. Наступає спрощення, зникнення, Ряду ідей екзистенційно-чуттєвого характеру – буття-небуття, звук тиша тощо. Отже, брати сидять у продимленій темряві і слухають чорний гул. Атмосфера у кімнаті нагадує закриту вечірку на урановій шахті на глибині 600 метрів. На головах у концептуалістів – Спелеологічні ліхтарики. У Сашка синій, в Олежика червоний. Зі самого ранку треш-концептуалісти шмалять дур. Обидва вже опромінені настільки, що світяться. Маестро падає в образ і вітається. «Доброго ранку, реб'ята! Ви тут, бачу, наркотики курите!» Маестро стає в позу і артистично декламує. Душа не стоїть ні гроша, Когда ісполніться прогноз І потребитель гашиша Пріобрітьот туберкульоз Сашко підіймає зад зі скрипучої тахти Застеленої циратою І тисне маестрові граби По маестровому обличчю Плигає синій зайчик Сашко простягає маестрові Пластикові кільце з ліхтариком Маестро закладає його на голову І вмикає Ще один червоний промінь. «Ми графік ломимо», – каже Сашко і киває головою. «Ми тепер люди без часу», – додає Олег, винуватець того, що тахта застелена цилофаном. «Учора в обід закінчили новий проект, Називається ISO 54467A». «Ну, там про іржавий ескаватор. Ми замікшували...» Потужні гітарні рифи і наклали на них крупним планом кадри гусениць там, болтів, вмерзлий у землю ківш. Ну таке. А потім камера від'їжджає, і видно цілу махіну тої залізяки. Потім знову крупним планом камера напливає на бортовий номер, і хрипкий голос речить Ій e СО54436. Так от. Закінчили ми його біля обіду, а до того часу 56 годин не спали. Та депривацією сну займалися, знову підвертає слівце Олег. Сам знаєш, знімали, цифрували, мікшували, рендерили, в'ючили. До речі, запрошуємо на презентацію. Он як? Презентацію? Ну ясно, сьогодні у нас на даху концерт сферичної шумової музики. Це така нова фіха. Ми з Сашком продовжуємо тему, буцім андеграунд себе вичерпав, а натомість почався апперграунд. Тільки допоможеш нам із драммашинкою. Гаразд? Маестро беззаперечний. Куляста музика. Це супер. Короче, Олег. каже Сашко. Потім йому розкажемо. Та да, я закінчу. Значить, такво, Квант. Слухай далі. Прокинувся я. На дворі перша ночі, розбудив Олега, сходили з ним на крапку, прикупили фіміаму, закинулися трамадолом, щоби в горлі не дерло, і воскурили собі. Сидимо, дивимося, що ми там наабгрейдили про той екскаватор. Аж тута на тобі. Дзвінок у двері. Ми з Олегом на таких причандалах ціпеніємо, як заціп'янілості в музеї. Думаємо, піздец, менти прийшли. Але, чуємо, пароль видзвонили. Так це, виявляється, приходять сантехнік із курсантом і приносять до нас трьох чуваків, ледве теплих. Серед чуваків, до речі, одна чувіха. Не перебивай, кладе сантехнік їхні тіла в нас на підлогу і каже, може вони у вас трохи позависають. Це, мовляв, приїхали друзі з Омська, в юнком трохи передузнулися. Квант. «А що, Омськ – це хіба Росія?» – знову перебиває Олег. «О, це вже внутрішня Монголія!» «Сама назва, яка трансцендентна!» «Омськ!» «То ми з Олегом, значить, поселили їх у нашому лабіринті. Що нам, шкода? Вони ще, правда, звідти не вибралися. Як не знайдуть дорогу у вітальню до обіду – Організуємо рятувальну експедицію. Та, на пошуки друзів з Омська підтвердив Олег. Прикинь, лазити на куриним по нашій квартирі як би ти, маестро, це назвав. Камікадзе експериенс підказує Сашко Стопудово! можна шоу організовувати. Маестро делікатно притуляє до вуст бульбулятор і робить не слабу, і як на таку ранкову пору, тягу. У цей момент Олег і Сашко замовкають у пошані. У світлі червоно-синіх променів дим із ковпачка в'ється, наче сім'яна рідина морської зірки з безодень океану. Маестро повертає бульбік і жестом спонукає продовжувати. У голові тріщить лічильник Гейгера. Під нігтями німіє час. «Слухай, які далі малімони були! Поселили ми в себе тих омців, вони, бідаки, такі вже пропацючені були, такі розпентачені, що ледве на ногах трималися. То зразу ж спадки лягли. Точніше, ми з сантехніком перетягли, а курсант тільки стояв і свою шапку-вушанку рукою притримував. А я тій дівчинці свого коца дав, того, що з моржем. «Та не перебивай!» Повертаємося на канапу, покури лише, аж тут сумніви починають нас брати. Були ті омці на правду, чи то загрицало нас на ніц. І тут нас як не висадить, як не дойде, думаємо ніхуя собі накрило нас, вигнали собі, буцімто серед ночі приїхали до нас якісь хіпоблуди з Омська. Але йти в лабіринт ще раз, провіряти знаєш, як страшно. Там привід ходить. Ну, ми давай, щоби страх прогнати, вирішили діафільми дитячі через діапроектор дивитися. Ми, як малі були, нам тато їх дофіга накупив. Дивимося перший діафільм «Лисичка-сестричка». Ага, а ми якраз Хендрикса, блін, «Мінімалдабремікс» поставили. Самі зварганили, до речі. Да, і врубали «Фоксі Лейді». І тут... «Курва, до нас доходить, що діафільм абсолютно лягає на музику. Один до одного. Уявляєш собі таке, маестро? Ніби кліп на замовлення». «Ну та добре. Поміняли ми музику, гадали на душі проясниця. Поставили собі щось стареньке, з Сидимо, слухаємо, діафільми дивимося, нерви заспокоюємо». «А музика чим раз драматичніша, напруга наростає, аж тут Олежек як не скрикне!» Імпульсивно вигукує Сашко, і маестро підстрибує на тахті від несподіванки. «Як не скрикну!» – емоційно підтверджує Олег, і маестро здригається знову. «Я ж дивлюся, а там, там таке, що...» «Сашко, покажи йому, бо не повірить!» Сашко перемотує плівку назад до пам'ятного кадру. Маестро бачить на ньому товстуна бая, що розвалився на подушках і прислухається до якогось підозріло носатого новориша. За вікном келії рясніє східними зорями ніч. А тепер гопля. Сашко перевертає діапроектор догори дригом і в маестро самого від несподіванки та міцної бамбалачі перехоплює подих. Біло-червоний смугастий халат бая і зорі за вікном утворюють автентичний американський прапор, а тінь носатого аксакала – контури СРСР. «Заколот!» – коротко цікавиться маестро, вмить прогледівши глибини всіх глибин. Ні, на наш погляд, нелінійна шифр-система. Ми, як це побачили, тепер тільки те й робимо, що проглядаємо кожен кадр під різними кутами. Обмін інформацією, нагадує братові одну з актуальних версій Олег. Ми розробили теорію, за якою кожен кадр – це алегорична притча про комунальну сансару в узбецькій РСР. Або, за іншою гіпотезою, якийсь наказ. Наприклад, секретному американському резидентові десь в Азербайджані, город Гянджа. Приміром, провести диверсію на будові атомної електростанції. Та ні, заспокоює маестро. Це обикновенний міжнародний заколот. За який рік, Діафільм? За 87-й. Ага. «Ну, значить, все вірно. Три года оказалось достаточно», – загадково каже маестро і, примружившись, вдивляється у діафільм. Нарешті, наче пересвідчившись у чомусь, про що давно підозрював, він пляцкає себе по коліні. «Конечно, так і думав. Алегорія бурі в пустелі. Усе розчитано на кілька років наперед». Декілька секунд брати Коклюші втуплюються в проекцію, а потім експлюдують захопленими вигуками. Точно, Перняк, стоподово! Але маестро робить застережний жест рукою, показуючи, що це ще не все. От ви чули про трагедію на Скнилівському летовищі? каже він авторитетно. Це теж, кстати, з розряду контроля мас і історії про психотронне оружие. Це я, кстати, називаю насильницькою українізацією. Взяли, зібрали людей під предлогом авіашоу, а потім кинули на них самольот. Вогонь, кров, сльози, шок. Відкинуті всі стандартизовані шаблони мислення і мовлення. Іменно в цей момент у силу вступає надсекретний циркуляр із Міністерства освіти і науки України про заміну в національному лексиконі іностранного слова аеродром на національно свідоме літовище. Що, не вірите? А хіба ви чули, що якась україномовна періодика писала про трагедію на Скнилівському аеродромі? Ні? Тільки литовище!» А що, з масами тільки так і слід працювати? Погоджується Сашко, великий любитель маніпуляцій та зомбіфікацій. Квант правий. Не погодилися тлумки на новий правопис, то їх силою змусили. Одній літери Г, які лише заходи присвячені були, убивство журналіста, в ім'я якого при особливо вдалому написанні. Тих ге аж чотири. На мить компанія замовкає, захоплена величу державницьких діянь. Крізь дим пробивається стійкий дух чиїхось ніг. Майстер перший занюхує запах і, щоб розвіяти зайві підозри, каже. «Однозначно тут задіяні масони. Експеримент виразно масовий». Візьмімо, зокрема, такий розлагаючий елемент побуту на фізичному рівні, як лапша швидкого приготування. Адже воно також, по суті, закладає певну матрицю поведення – голодні очі, шлункові коліки і задрискані жиром харі. Але даже це повернуто на користь Галичині, бо головною ціллю цієї масон'єрії є, само собою, сепарація остатків галицької культури на геополітическу чашку Петрі у формі Львівщини, Холмщини та Буковини для произведення відповідних погребальних ритуалів надліжащій величі. Масони похерені на ритуалах. А ти це серйозно? А що, я би не відмовився відділитися? З великими червоними очима відповідає Сашко. «А що, не віриш?» Маестро й сам з недовірою дивиться на Сашка. «Це ж елементарно! Масони скрізь! От візьмімо...» На хвильку маестро віддається польоту мислі. «Ну от, бачиш?» Маестро показує пальцем на розкладну канапу, де вони лежали останню годину. Перед вами найгнітючіший, а потому найвдаліший проєкт злих геніїв із КГБ, а іменно полка над ліжком, точніше над твоєю головою. Спробуйте самі здогадатися, куди вони вели з цією поличкою. Кажде утро ти просинаєшся і перше, що бачиш, опосредствоване присутстві органів у твоїй кімнаті. «Вони – це межа, вище якої підійматися означає боляче стукатися. А ще врахуй усі ті фарфорові уточки, качечки, писаночки, певні пляшечки, попільнички з попільцем і так далі, полібретто. Кажде утро, старий, кажде утро! Кажде утро? Кажде утро!» Маестро з абсолютно серйозним виразом киває. Кілька секунд він бореться з бажанням порадити Коклюшові сходити до лікаря і перевірити нирки. У нього, мовляв, дар від бабки, але вигадує щось набагато краще. До слова, хлоп'ята, ви б не відмовилися замутити зі мною одну пантомімку? У мене є тут кілька інтересних ідей. Не буду скривати, це пов'язано з неопублом. При згадці про неопубл... Брати-коклюші стихають, як малі діти. Головне там органічну рольку зіграти. Ну, ви пойняли, да? Ви, реб'ята, талановиті. Вам це ні капельки тяжко не буде. Да. Маестро хвилю совається застеленою целофанами канапою. Він думає, яку б цікаву штуку встрогнути з коклюшем-енорезником. Маестро завмирає і розпливається в усмішці. Тобі, Олежик, у мене особливі побажання. Олег втискається в канапу, пробуючи уникнути долі. Але маестро невблаганний. Він посміхається. То ти погоджуєшся? А що треба робити? Ні, першу скажи, чи погоджуєшся. Скажи, хочеш померти героєм і попасти в мій безсмертний неопубл? Олежик вагається. Мабуть, і справді не знає, чи варто жити далі, коли вже трапилась така нагода. Киває. Маестро моркоче до себе ласкаві й ніжні слова любові. Отож, добродію, глибоко уважаємий, тобі й судилося відправитись у тил врага. Будеш працювати під прикриттям, септо під псевдом. Очі Олежика ясніють. Під криптонімом. Шепоче він. В очах спалахує вогонь. Так, «Да, іменно так. Під криптонімом, якщо завгодно. От почнемо прямо зараз. Скажи, тобі нравиться ім'я Антон?»